și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând pentru iubiții ascultător programul numărul L-008 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 1, din care deja am avut câteva gânduri în lecțiunea trecută cu privire la versetul 20. Astăzi vom încheia cugetările noastre cu privire la versetul 20 și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom continua studiul cu versetul 21 și celelalte care îl urmează atât cât cele 30 de minute ne vor permite și răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Înainte de pătrunderea în lecțiunea propriu-zisă, haideți să facem un salt prin istorie, înapoi peste veacuri, la anul 257, să asistăm la martirajul lui Ciprian, un credincios deosebit și renumit în zilele acelea, el era un episcop de Cartagina, și alături de aceasta să vedem câteva evenimente care l-au însoțit, pline de o învățătură deosebit de importantă pentru noi. Proconsulul roman, pe nume Galeriu Maximus, se prezintă și îl interoghează. Îi spune... Împăratul îți poruncește să sacrifici zeilor noștri, la care Ciprian răspunde liniștit. Nu pot să fac asta, eu sunt creștin. Gândește-te sirios la ce faci și vorba de viața ta, mai spuse proconsulul. Îndeplinește ordinele pe care le-ai primit, răspunse liniștit Ciprian. Nu mai poate fi vorba de nicio gândire, eu trebuie să ascult de Dumnezeul meu. Proconsulul a stat de vorboclipă cu cei ce îl înconjurau, apoi a dat această sentință. Poruncim ca să se taie capul lui Tascius, Ciprian, care a disprețuit pe zei și poruncile vlaviosului împărat. Dumnezeu să fie laudat, care vrea să mă scape de acest trup de moarte, strigă Ciprian în gura mare. Murim și noi cu el, au zis frații care erau de față. Ciprian a fost dat numai decât pe mâna căleilor, dus într-un câmp în apropiere și omorât. Un lucru vrednic de amintit este că Galeriu Maximus a murit chiar la câteva zile după condamnarea lui Ciprian.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 fost împărat al Marelui Imperiu Roman, a murit sub povara durerilor și din cauza răului tratament ce le suferit. Sapor, împăratul Persilor, a pus să-l jupoaie și să-i presare trupul cu sare, apoi l-a spânzurat de bolta unui templu. Nu spune oare scriptura că Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit? Ce seamănă omul a ceea vă culege? A semănat durere, dispeți va jocuri împotriva credincioșilor lui Dumnezeu, aceea a și semănat bietul valerian, din partea altora prin care Dumnezeu i a întors faptele sale asupra capului său. Multă atenție ar trebui să avem, iubiți ascultători, în viața noastră și să știm că plătim tot ceea ce facem. Dacă bârfim, bârfă vom culege. Dacă înșelăm, înșelare vom culege. Dacă mințim, minciună vom culege. Dacă suntem răi, răutate vom culege. Nu se poate. Este o lege matematică, este o lege fizică, este o lege a vieții să culegi tot ceea ce ai semănat. Domnul să ne ajute să învățăm să semănăm dragoste, bunătate, milă și credincioșie. Mulțumim, Doamne Tată, că ne-ai mai pregătit un prilej ca și în următoarele 30 de minute să ascultăm mesajul cuvântului Tău. Ajută-ne, te rugăm, să ne deschidem inimile să-L primească și ochii minții să-L înțeleagă, să ne umplem tot mai mult de Tine, de cunoștința Ta, de bunătatea Ta, să o răspândim în jur, pentru ca să culegem la rândul nostru roadele bunătății, mirei și ale Harului. Amin. Curând va trebui gustat Vei negru negrului păcat și vei vedea cât e de amor. Nesinsul conștiinței lor și ființele vece de ai ucis. Te vor împinge spre abis, sintezia ce ai pâncării. Îți va fi focul nesfârșit Și ce ușor, și ce ușor Putea avea mântuitor Și ce frumos, și ce frumos Puteai vin veci lângă Hristos Și ce ușor, și ce ușor și ce frumos, și ce frumos, putei în veci lângă Hristos. Iubiți ascultători, textul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 1 din versetul 20, din care deja am avut câteva gânduri expuse în lecțiunea trecută. Astăzi vom continua ceva gânduri pe care le alăturăm celorlalte și după aceea cu voia Domnului ne vom deplasa la versetul 21 în continuare. Subiectul lecțiunei noastre de astăzi este relativ paralel cu subiectul prezentării care l-am avut la început cu referire la istorisirea martirajului lui Ciprian și anume vorbește despre Zaharia care prin faptul că nu a crezut pe Dumnezeu și a păcătuit cu gura întrebând prin ce se voi cunoaște, cu gura a trebuit să plătească și a rămas mut până la nașterea lui Ioan Botezătorul. Înțelegem așadar că este bine să dăm întotdeauna de plină încredere făgăduințelor lui Dumnezeu Chiar dacă împlinirea nu vine atunci când vrem noi, căci este o vreme pentru împlinirea fiecărui lucru, vremea coacerii. Fiindcă noi nu cunoaștem vremurile, de aceea ne îndoim. Să avem însă credință și încredere în Dumnezeu, care știe vremile și în toate împrejurările ne vrea binele cel mai înalt. Ca rezultat al faptului că Zaharia s-a îndoit în inima lui și a întrebat pe înger cum se face lucrul acesta deoarece eu sunt bătrân, îngerul îi spune, iată că vei fi mut, pentru că n-ai crezut Credința îți dă putere să vorbești despre lucrurile viitoare, nevăzute și de neînchipuit pentru mintea omenească Necredința aduce cu sine lipsă de vedere și muțenie Cu inima îndoielnică, Zaharia nu e vrednic să ducă altora Evanghelia pe care a auzit-o Într-o gură necredințeasă, Evanghelia se denaturează și scopul ei este falsificat Cine vorbește despre fapta Harului Lui Dumnezeu în chip necredincios, acela păcătuiește și necinstește pe Dumnezeu. Din întâmplarea cu muțenia lui Zaharia să învățăm încă ceva. Deși cuvintele din versetul de mai sus alcătuiesc cu o condamnare a necredinței, se arată totuși faptul că toate judecățile Lui Dumnezeu în istoria mântuirii sunt judecăți ale Harului. Și n-am vrea să uităm niciodată acest lucru. Fiecare parte a judecății are și o latură de mare har. Pentru Zaharia, judecata rostită era un ajutor, un har al lui Dumnezeu, care l-a silit să adâncească toate cuvintele spuse de înger. În muțenia lui, cele sfinte au avut răgazul să se așeze în el, fără a fi înnăbușite de vorbire până în ceasul împlinirii. De multe ori, vorba este o mare piedică în calea așezării adevărului în adâncul ființei noastre. Când nu vorbești, ai timp să cugeți mai mult. În liniște și odihnă se ajunge la adevărurile mari, de dincolo de văl ale lui Dumnezeu. Rămânând pentru o vreme mut, Zaharia a avut timp să se acomodeze într-o lume nouă, să se orienteze și să prindă rădăcine acolo, pentru că apoi, în noua situație, să poată sta ca un copil al luminii în mijlocul unei lumi întunecate mari și tainice sunt lucrările Lui Dumnezeu. Să avem totdeauna de plină încredere în tot ce spune și ce face El, pentru că în toate este ascuns Harul Său spre binele nostru veșnic și spre slava Lui Dumnezeu și a Domnului Isus. Din versetul următor, versetul 21, aflăm că norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea Lui în templu. Deci, în timp ce Zaharia se întreținea cu îngerul în templu, Norodul stătea afară și se mira că Zaharia întârzie mai mult decât de obicei. Observăm că atunci când ești în slujba lui Dumnezeu, nu mai poți face altceva. Nu mai poți să trăiești pentru tine și lucrările tale, ci numai pentru Dumnezeu care te-a chemat și te-a pus în slujbă. Norodul știe lucrul acesta și așteaptă de la tine să împlinești ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci. Pentru norod slujea Zaharia în templu. Adevărata slujbă pentru Dumnezeu este slujba pentru oameni, pentru nevoile lor duhovnicești și trupești. Când este vorba de norod, de nevoile lui, n-ai voie să zăbovești nici chiar în templu. Orice zăbovire este observată și dacă nu ai o justificare ca Zaharia, norodul nu te iartă, ci îți cere socoteală. În vechiul legământ, preoția era mijlocitoarea norodului în fața lui Dumnezeu. În noul legământ, preoția are aceeași slujbă, adică să aducă norodul la Dumnezeu. Preoția vechiului legământ se trăgea din Aaron. Numele acesta înseamnă lumină. Toți cei care au fost născuți din nou, prin credința în el, sunt raze de lumină din el. Ei sunt adevărații preoți. Cine trăiește în lumină este preot. În trupul Domnului Hristos toți sunt preoți. Niciun străin de preoție nu poate face parte din acest trup slăvit care este biserica. Toți creștinii adevărați sunt preoți și ei fac slujbă pentru norod, în fața Lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul Lui Dumnezeu vorbește clar despre adevărul acesta, spre exemplu, în 1-a epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 9, cuvântul Domnului ne spune așa, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric, la lumina sa minunată. De asemenea, mai citim în Cartea Apocalipsei lui Ioan, capitolul 1, a doua parte a versetului 5, care spune a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. Tot la Apocalipsa, la capitolul 5, cu versetul 10, citim, ai făcut din ei o și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Citim așadar, în versetul nostru de astăzi, la Luca, capitolul 1 cu versetul 21, că norodul aștepta pe Zaharia afară și se mira de zăbovirea lui în templu. Slujitorule a lui Dumnezeu, fratele meu, norodul așteaptă de la tine ceva. Așteaptă să-i duci solia și binecuvântarea lui Dumnezeu. Știai tu lucrul acesta? Ei bine, dacă faci parte din preoția sfântă, tu nu mai poți fi liber de slujbă. Norodul te așteaptă și tu trebuie să ieși la el ca să-i fi de folos. În templul rugăciunii, cercetării și adâncirii scripturilor sfinte, nu poți rămâne tot timpul, ci trebuie să ieși la norodul care așteaptă afară. Este nevoie însă și de rămânere în templu, pentru că numai în măsura în care îți faci timp pentru Dumnezeu, numai în măsura aceasta poți să devii folositor norodului care te așteaptă afară. Rămânerea în templu peste timpul rânduit produce neliniște în popor. Cine se ocupă prea mult cu studiul sec al literii scripturii, făcând din aceasta partea principală a vieții lui, și uită de popor, nu este un adevărat preot care poartă pe inimă mântuirea păcătoșilor. Dreapta măsură este virtutea virtuților de care trebuie să țină seamă orice urmaș al Domnului Isus Hristos. Aflăm apoi despre Zaharia în versetul 22 că atunci când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne întruna și a rămas mut. Iată deci că necredința, dar și strălucirea lucrurilor cerești, îți răpesc graiul de nu mai poți vorbi. Zaharia le-a trăit pe amândouă. El trebuia să iasă din templu și să binecuvinteze norodul care aștepta afară, dar din pricina celor petrecute. A rămas mut. Dumnezeu l-a împiedicat pe Zaharia să dea norodului binecuvântare așteptată din pricina necredinței. Un adevăr de preț ni se descopere aici și anume. Oamenii care sunt firești, cei stăpâniți de îndoieli, cei care sunt întinați de păcat, creștinii care sunt biruiți de vreun duh străin, nu pot fi întrebuințați în lucrarea duhovnicească a Lui Dumnezeu. Nu pot să dea binecuvântarea altora. Și dacă fac lucrul acesta, e ca și cum nu l-ar fi făcut. Dumnezeu nu ia aminte la oamenii firești care se ocupă cu lucrurile religioase. Să fim atenți, frații mei! În vremea când nu suntem într-o stare bună duhovnicească, să ne abținem și să nu pornim în lucrarea Domnului. Este o trudă zadarnică, fără rod. Un alt înțeles al stării de muțenie a preotului Zaharia este în legătură cu latura istorică a mântuirii și anume. Atunci când se vestește glasul propovăduitorului în pustie, amulțește preoția Vechiului Testament. Amuțește și binecuvântarea levitică în momentul în care se arată acea sămânță în care vor fi binecuvântate toate popoarele, nu numai Israel. Citim deci despre Zaharia că atunci când a ieșit afară nu putea să le vorbească. Oamenii au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne întruna și a rămas mut. În privința aceasta, poporul evreu de atunci era, din punctul de vedere al credinței, mai presus decât mulți credincioși din zilele noastre. Pe vremea aceea era un lucru obișnuit, vedenia. Așa se explică faptul că tot poporul care sta la ușa templului a înțeles că mulțenia lui Zaharia era urmarea unei vedenii. Astăzi, dacă s-ar întâmpla așa ceva cu cineva, am spune că e bolnav, că a avut un șoc nervos, o paralizie, și repede am trimite după medic. Să nu ne grăbim în judecarea fenomenelor, ci să așteptăm cu răbdare și credință, pentru că Dumnezeu dă lumină credincioșilor săi. El nu răspunde curiozității firești, dar limpezește totdeauna pe oamenii duhovnicești pentru ca adevărul său să biruiască. Toate minunile, toate semnele, și toate înștiințările lui Dumnezeu, trimise nouă credincioșilor săi pe diferite căi, au drept scop limpezirea noastră și desăvârșirea lucrării lui în noi, cât și prin noi. Să credem lucrul acesta cu tărie. Fie binecuvântat numele Domnului care ne iubește și ne poartă de grijă în cele mai mici lucruri. Iată cele ce au urmat după toate acestea. Citim versetul 23. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Iubiților, Dumnezeu numără nu numai zilele, ci și pașii, și vorbele, și gândurile, ba chiar și simțurile noastre, iar din Matei 10 cu 30 aflăm spre marea noastră uimire că numără până și firele de păr din capul nostru. În fața Lui suntem pe deplin descoperiți. Și trecutul, și prezentul, și viitorul nostru stă sub ochii Lui și nimic nu se întâmplă în viața noastră fără știrea Lui sau în afara planului Său. El ne-a cunoscut mai înainte de a fi noi, după cum vedem la Romani 8 cu 29, ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți înaintea Lui, după cum aflăm la Efeseni 1 cu 4, ne-a rânduit mai înainte și ne-a pus în slujba lui, după cum aflăm la Efeseni 1 cu 5 și 2 Timotei 1 cu 9, încredințându-ne o lucrare de făcut și numărându-ne zilele pentru înfăptuirea acestei lucrări. Când zilele se vor împlini, atunci, la fel ca și Zaharia care slujea la templu, Vom pleca spre casa noastră cea veșnică, spre casa mult dorită, după care apostolul Pavel tângea, cum el însuși arată în 2 Corinteni 5 cu 8. Pentru orice lucru pe care Dumnezeu ni facem, ne l-a încredințat să-l facem, ne-a rânduit un anumit număr de zile. Când zilele se împlinesc, atunci ne dă să facem alt lucru. Când El ne trimite într-un loc anumit, nu putem rămâne acolo nici mai mult, dar nici mai puțin decât numărul de zile rânduit. Când zilele se împlinesc, el ne trimite într-un alt loc. Ce liniștită ar trebui să fie inima noastră în orice timp și în orice împrejurare, căci tot, absolut tot ceea ce se întâmplă cu noi este numai și numai împlinirea celor hotărâte mai dinainte de Dumnezeu. Nimic nu poate împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu. Când corabia care ducea pe Sfântul Apostol Pavel la Roma era jucăria valurilor și când mai târziu a fost și zdrobită, îngerul Domnului l-a asigurat pe Pavel să nu se teamă că trebuie să ajungă la Roma. Împrejurarea aceasta o avem descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 27 și în mod expres versetul 24 arată acest adevăr. Să nu ne temem, iubiților! Dacă Dumnezeu ne-a încredințat o slujbă pe pământ, câte valuri și furtuni ar lovi corabia vieții noastre, nu vor putea împiedica înfăptuirea acestei slujbe minunate încredințate nouă de Dumnezeu, Stăpânul și Creatorul Universului. Totul este rânduit și măsurat de El. Să așteptăm deci în răbdare și nădejde împlinirea zilelor. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt lumina de care orice inimă credincioasă este cuprinsă. Împlinirea lor se apropie cu fiecare zi care trece. Când se vor împlini zilele de slujbă, vom pleca acasă. Ce bucurie! Slăvit să fie Domnul! Citim despre Zaharia că, după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, s-a dus acasă. Două lucruri dorim să mai subliniem în acest verset. Primul este acesta. Zilele noastre, ca urmași ai Domnului Isus, trebuie să fie zile de slujbă. Al doilea element important pe care îl semnalăm în versetul acesta este următorul. Numai după împlinirea zilelor de slujbă, mergem acasă. Da, iubiților, zilele noastre, toate trebuie să fie zile de slujbă. Nici un creștin adevărat nu se află fără slujbă, așa după cum într-un turp toate mădularele slujesc. Nu există într-un trup niciunul care să stea degeaba. Citim la Exodul 23 cu versetul 25 Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Adică tot poporul lui Dumnezeu, tot Israelul avea chemarea la slujbă. Astăzi, noul Israel, adică poporul creștin, de asemenea, este chemat la slujbă. Vorbind despre slujbă, Sfântul Apostol Pavel a scris așa, Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării, la 2 Corinteni 5 cu 18, sau la 2 Corinteni 3, 8 cu 9 scrie, slujba cea cu slavă a Duhului aducătoare de neprihănire. Noi avem slujba de a face pe oameni să creadă, cum citim la 1 Tesaloniceni 3 cu 2, și slujba să ne-o facem potrivit cu darul primit. Niciun creștin adevărat, niciun om născut din nou, nu este lipsit de un dar. Cine nu poate să predice cu gura, poate să predice cu viața, poate să se roage, poate să facă bine semenilor, adică să fie darnic, poate până la urma urme în timp de iarnă să curețe zăpada din fața vecinului, Poate să ducă o găleată cu apă pentru o femeie bătrână? Poate să ducă să facă cumpărături pentru niște oameni paralizați? Oricine poate să facă ceva. Fiecărui credincios, Dumnezeu i-a încredințat un dar, mai mare sau mai mic. Aflând cu mare bucurie și surprindere, cu mirare, că Dumnezeu este gata să plătească în ziua cea mare chiar și faptul că ai dat un pahar cu apă rece unui ucenic al Domnului. Vai, ce Dumnezeu minunat! Cum își lasă el tot universul, toate treburile lui importante și contabilizează acest act ca ai dat un pahar cu apă rece și până și pentru acesta capeți o răsplată în ziua cea mare. Lucrul acesta ne îndeamnă, iubiți ascultători, ne stimulează să facem orice și cât mai multe în numele Domnului, căci toate sunt scrise acolo în cartea vieții și ne așteaptă ca atunci când vom ajunge sus să culegem roarsflata și rodul acestei osteneri mai mari sau mai mici pentru Domnul. Iar dacă este cineva care zice că nu are niciun dar și zicând așa se crede în afara slujbei, uite ce poate să facă. Poate să slujească pe un alt slujitor al lui Dumnezeu, după cum Iosua a slujit pe Moise și Elisei pe Ilie. Soția lui Isaia este numită și ea prorociță, fără să fi prorocit nimic, pentru că prin slujba umilă adusă soțului ei îngrijindu-l, îi dăduse posibilitatea să prorocească. Dacă ne mirăm, să citim la Isaia capitolul 8 cu versetul 3. Dumnezeu arată fiecăruia chemarea în care să îi slujească într-un fel sau altul. Însă zilele tuturor credincioșilor trebuie să fie zile de slujbă, iar slujba nu trebuie împlinită așa la voia întâmplării. Sfântul Pavel scrie, Spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o Domnul. Și lui Timotei îi spune la fel, împlinește-ți bine slujba. În psalmul 104 este scris, el face din flăcări de foc slujitori. Deci ca să slujești lui Dumnezeu, trebuie să fii o flacără, să fii în crocot. Nu poți să mărturisești pe Domnul Hristos într-un spirit rece ca un profesor care predă geografia. În Deuteronom 10 cu 12 scrie așa, Să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Iar în Iosua citim, slujiți Domnului cu scumpătate și credincioșie. Iubiți ascultători, slujba noastră pentru Domnul se va încheia la timpul hotărât de El, cât despre programul nostru de astăzi, L008, hotărârea lui este să se încheie acum. Cu voia lui Dumnezeu și plăcerea și bunăvoința dumneavoastră, dorința dumneavoastră de a asculta din nou cuvântul Lui, ne vom întâlni data viitoare în jurul programului L009 sau, în cel mai fericit caz, ne putem întâlni cu toții direct în fața Domnului Hristos, pe care îl iubim fără să-L cunoaștem, ca să fim cu El pentru toată veșnicia. Amin. În tarea mea e numai despre Iisus, cerescul fiu al Tatălui slăvit. El a venit păcatul să vi-l șteargă când la calva